«Джошуа, їж горошок!» Піп усміхнулася, спостерігаючи, як її тато говорить своїм жартівливо суворим голосом і комічно широко розплющує очі. «Просто сьогодні мені не хочеться!» поскаржився Джош, крутячи горошок по тарілці і впираючись ногами у коліна Піп під столом. Зазвичай вона б сказала йому припинити, але цього разу їй було байдуже. Це був останній раз, ще одна година прощань, і Піп не збиралася сприймати це як належне. Вона вдивлялася, намагалася закарбувати ці миті у пам'яті, щоб вони лишилися з нею на десятки років. Вони їй ще знадобляться. «Це тому, що я їх приготувала», – сказала її мама. «І я не додаю один кілограм масла», – кинула вона гострий погляд на тата. «Знаєш, – сказала Піп Джошу, ігноруючи власну тарілку, – «горошок робить тебе кращим у футболі». «Ні, не робите!» – заперечив Джош своїм голосом мені десять. «Я не дурний!» «Не знаю, Джоша!» – задумливо сказав тато. «Згадай, твоя сестра знає все, і я маю на увазі все!» «Гм!» – Джош подивився на стелю, обмірковуючи це. Перевів погляд на Піп, вивчаючи її так само уважно, але з зовсім інших причин. «Вона і справді знає багато, з цим не посперечається, тато. Вона теж так думала». Від непотрібних фактів до того, як уникнути покарання за вбивство. Але вона помилилася, і одна маленька помилка все зруйнувала. Піп замислилася, як її родина згадуватиме її через роки. Чи буде тато все ще пишатися нею, казати всім, що його папушка усе знає. Чи стане вона забороненою темою, якою не діляться за межами цих стін, прикрою таємницею, замкненою як привид у цьому домі. Чи вигадуватиме Джош відмовки, коли прийде до неї в гості, аби не розповідати друзям, ким вона стала. Може, навіть прикинеться, що в нього ніколи не було сестри. Піп не звинувачувала б його, якби він так вчинив. «Але це не означає, що мені подобається цей горошок», – продовжив Джош. Мама Піп усміхнулася з легким роздратуванням, перекинулася з Піп поглядом, який явно казав, «Хлопці, що з них взяти?» Піп підморгнула їй у відповіді. «Ще пака, Піп все одно буде сумувати за моєю їжею, правда же?» запитала мама. «Коли поїде навчатися?» «Так», – кивнула Піп, ковтаючи клубок у горлі. «Я сумуватиму за багатьма речами. Але найбільше ти сумуватимеш за своїм чудовим татом, правда же?» Сказав тато, підморгуючи через стіл. Піп усміхнулася, відчуваючи, як очі її почуття стають скляними. Він і справді чудовий, сказала вона, беручи виделку і опускаючи погляд, щоб приховати очі. Звичайна сімейна вечеря, але насправді ні, ніхто з них не знав, що це справжнє прощання. Піп так пощастило. Чому вона раніше не замислювалася про це? Вона мала б цінувати це щодня. А тепер їй доведеться від усього відмовитися, від усіх. Вона не хотіла цього, вона не хотіла цього. Вона хотіла боротися, обурюватися. Це несправедливо. Але це було правильно. Піп вже не вірила у добро чи зло, у правильне чи неправильне. Ці слова втратили сенс. Але вона знала, це те, що вона має зробити. Макс Гастінгс залишиться на волі, але й усі, кого вона любить, теж. Компроміси, обмін. Мама Піп перераховувала все, що треба владнати до цієї неділі. Усе, що ще потрібно купити. «Ти досі не купила новий комплект постільної білизни. Я можу взяти старий, мені непринципово», – відказала Піп. «Їй не подобалася ця розмова, планування майбутнього якого не буде. Мене дивує, що ти ще не почала збирати речі», – сказала мама. «Зазвичай ти така організована. Я була зайнята», – відповіла Піп, «і тепер уже вона крутила горошок по тарільці через цей новий подкаст. – запитав тато. «Жахливо те, що сталося з Джейсоном, так жахливо», – тихо відповіла Піп. «А що саме з ним сталося?» Джош насторожився. «Нічого», – суворо сказала мама Піп, і на цьому все закінчилося. Вона почала збирати порожні та майже порожні тарілки, відносити їх у бік. Посудомийка зітхнула, коли її відчинили. Піп встала і не знала, що робити». Вона хотіла обійняти їх усіх і розплакатися, але не могла, бо тоді довелося б розповісти їм, розповісти про жахливу річ, яку вона зробила, але як піти як попрощатися, нічого не сказавши. Можливо, лише з Джошем і з ним одним. Вона підхопила його, коли він злізав зі стільця, обійняла швидко, замаскувавши це підборюкання, донесла до дивану і кинувши його туди. «Відчепися!» Захихотів він, відбиваючись ногами. Піп взяла куртку, змушуючи себе відійти від них, інакше вона б так і не пішла. Вона попрямувала до вхідних дверей, чи це останнє вона проходить тут. Чи повернеться сюди вже дорослою жінкою у сорок чи 50, і побачить, як зморшки на обличчі з'явилися через ту ніч, назавжди залишилися з нею, а може вона ніколи більше не повернеться додому, «Бувайте!» – крикнула вона. Голос зірвався, у грудях чорна діра, яка, здається, ніколи не зникне. «Куди ти зібралася?» – мама визирнула з кухні. «На подкасте?» «Так», – знизала плечима Піп, взуваючись і не озираючись на маму, бо це було занадто боляче. Вона потяглася до дверей. «Не озирайся, не озирайся!» – відкрила їх. «Я вас усіх люблю!»